100. Legea competenței Vă puteți spori eficiența dacă reușiți să vă îndepliniți sarcinile cheie din ce în ce mai bine. Una dintre cele mai puternici tehnici de gestionare a timpului este perfecționarea capacității de a realiza lucrurile care sunt cele mai importante pentru dumneavoastră. Competențele dumneavoastră de bază, zonele dumneavoastră de aptitudine. Zonele în care sunteți pur și simplu excelent în ceea ce faceți sunt factorii cheie ai productivității personale, ai standardului de viață, ai nivelului de realizare pe care îl atingeți în domeniul în care activați. Iată din nou întrebarea cheie. Ce aptitudine ar avea cel mai mare impact pozitiv asupra carierei dumneavoastră în cazul în care ați putea să o dezvoltați într-un mod excelent? Principiul Pareto adică regula 80-20, se aplică pentru toate aptitudinile care vă limitează succesul. 80% din motivele pentru care nu progresați atât de mult cât doriți se explică prin lipsa a 20% din abilitățile și aptitudinile necesare. Oamenii de succes caută în lăuntrul lor răspunsuri la întrebări și soluțiile problemelor cu care se confruntă. Oamenii care nu au succes Caută aceste motive în exterior. Cine credeți că poate găsi soluțiile mai repede? Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați zonele cheie din punct de vedere al rezultatelor și competențelor dumneavoastră de bază. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le faceți în munca dumneavoastră și cât de bine vă pricepeți să le faceți? Evaluați-vă randamentul în zonele dumneavoastră cheie cu o notă de la 1 la 10, 1 fiind nota cea mai mică, iar 10 nota cea mai mare. 2. Cereți oamenilor din jur să vă evalueze aptitudinile aplicate în zonele dumneavoastră esențiale cu o notă cuprinsă între 1 și 10. Cu cât veți rezolva acest exercițiu într-un mod mai corect, cu atât vă va fi mai ușor să vă concentrați asupra uneia sau a două zone de aptitudine care vă pot ajuta cel mai mult. 3. Identificați o singură aptitudine, cea mai importantă, cea care, în cazul în care ați dezvolta-o într-un mod excelent, ar avea impactul pozitiv maxim asupra carierei dumneavoastră. Oricare ar fi această aptitudine, stabiliți un scop, întocmiți un plan și începeți să munciți pentru a deveni excelent în acea zonă. Veți fi întotdeauna uimit de rezultatele spectaculoase care apar în cariera dumneavoastră. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Principiile de gestionare a timpului au fost studiate și practicate de-a lungul istoriei de către cei mai productivi oameni, în fiecare organizație și în fiecare domeniu. Ele constituie legile de bază ale gestionării vieții. Cea mai bună veste este că regulile succesului în afaceri nu sunt dificil de înțeles. Sunt destul de simple și se aplică ușor. Pentru a vi le putea însuși pentru restul carierei, nu trebuie decât să dați dovadă în comportament de calitățile care constituie cei patru D. Primul D înseamnă dorință. Acesta este punctul de plecare al tuturor marilor realizări personale sau profesionale. Trebuie să vă doriți cu adevărat realizarea obiectivelor. Trebuie să fiți dispus să faceți eforturile necesare pentru a vă dezvolta obiceiurile de gestionare a timpului până în momentul în care devin parte integrantă a personalității și caracterului dumneavoastră. Cel de-al doilea D înseamnă decizie. Trebuie să fiți categoric. Trebuie să luați o decizie clară și lipsită de ambiguitate, cu privire la dezvoltarea și manifestarea obiceiurilor și tuturor tipurilor de comportament necesare pentru realizarea succesului, oricât de mult timp va lua. Cel de-al treilea D înseamnă disciplină. Aceasta este cea mai importantă calitate pe care o puteți dezvolta pentru a avea succes pe termen lung și mari realizări profesionale. Având un simț foarte dezvoltat al disciplinei personale, puteți cuceri lumea. Fără aceasta, este imposibil să realizați prea multe lucruri. Cel de-al patrulea D înseamnă determinare. Aceasta este calitatea care vă permite să depășiți toate obstacolele, dezamăgirile și eșecurile temporare, precum și toate piedicile pe care viața vi le aruncă în cale. Determinarea, hotărârea, stăruința sunt măsura încrederii în sine. Nu există nicio limită cu privire la ceea ce puteți realiza în viață. Singurele limite sunt cele pe care vi le impune propriul mod de gândire.